Друга книга Хронік Розділ 28. Було Ахазові двадцять років, як став царем, і царював він шістнадцять років в Єрусалимі. Та не чинив, що було до вподоби Господові, як предок його Давид. Він ходив дорогами ізраїльських царів, Ба навіть і робив вилеті боввани ваалам. Він палив кадила в долині Бенгінном, перевів своїх синів через вогонь, зазвичаєм гидотних народів, що їх Господь вигнав перед Ізраїлем. Приносив жертви і палив кадила на узвищах, на горбах і під кожним деревом зеленим. Господь Бог видав його в руки царя Араміїв що побив його, забрав в нього силу бранців та й повів у Дамаск. Видав його також у руки ізраїльського царя, і той завдав йому великої поразки. Пеках, син Ремалії, вбив в юдеї за один день 120 тисяч чоловік, усіх войовничих людей, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх. А Зіхрі, Ефраїмський витязь убив Масею, царського сина, та Азрікама, головного над палацом, та Елкану, другого по цареві. Сини Ізраїля забрали у своїх братів у полон двісті тисяч жінок, синів та дочок. Та й силу здобичі награбували в них і принесли ту здобич у Самарію. А був там пророк Господній на ім'я Одед. Він вийшов на зустріч війську, що поверталось у Самарію, і сказав їм, «Оце Господь, Бог батьків ваших, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, і ви повбивали їх з такою лютістю, що вона дійшла до неба. І тепер ви гадаєте, підбити під себе синів Юди та Єрусалим як невільників та невільниць. Та хіба ж у вас самих нема провин перед Господом, Богом вашим? Тож послухайте мене і поверніть полонених, що ви захопили з-поміж ваших братів, бо гнів Господній палає на вас. І деякі з начальників синів Ефраїма Азарія, син Йоханана, Берехія, син Машілемота, Єзекія, син Шалума, та Амаса, син Хадлая, встали проти тих, що повертали з війни, і сказали їм, «Не приводьте сюди полоненних! Невже ви маєте на думці додати до провини, що вже тяжить над нами перед Господом, нові наші гріхи та переступи?» Вже й так велика наша провина І гнів палає на Ізраїля Тоді військові лишили полонених Та здобич перед начальниками І усією громадою І встали мужі, призначені за іменами Взяли полонених і одягли всіх Роздягнених між ними і здобичі Одягли вони їх, узули їх нагодували і напоїли їх, намастили їх олією, посадили на ослів усіх слабих споміжних та й, відвівши їх в Єрихон, місто Пальм, до братів їхніх, повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз послав послів до асирійського царя, щоб він допоміг йому. Едомії прийшли ще раз, побили Юду, і забрали полонених, та й філистимляни нападали на міста, що на низині і на півдні Юдеї, і здобули Бетшемеш, Аєлон, Гедерот, Сохо та залежні від нього міста, Тімну та залежні від неї міста, і Гімзо та залежні від нього міста, і оселились там. Бо Господь хотів понизити юдею за юдейського царя Ахаза, що довів до розгнуздання і тяжко грішив перед Господом. От і двигнувся на нього асирійський цар Тіглад Пелесар, що завдав йому тільки лиха і не допоміг йому, бо цар Ахаз мусив забрати скарби з дому Господнього царської палати і від князів та й віддати Асирійському цареві. Та це йому не допомогло. Ба навіть і в скрутний для нього час, він, цар Ахаз, грішив і далі перед Господом. Він приносив жертви богам Дамаським, що його побили, бо думав собі, «Боги арамійських царів допомагають їм, принесу і я їм жертву, то й вони, мовляв, допоможуть мені» але вони були причиною занепаду для нього і для всього Ізраїля. Ахаз зібрав посуд Дому Божого і розбив його. Він замкнув двері Дому Господнього і наробив собі жертовників по всіх кутках в Єрусалимі. Крім того, спородив узвища в кожному місті юдеї, щоб кадити іншим богам і тим привів до гніву Господа, Бога своїх батьків. Решта його дій та всі його вчинки від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Ахаз при батьках своїх, і поховали його в місті, в Єрусалимі, бо не хотіли класти його в гробовищі юдейських царів. На місце його став царем син його Єзекія».